Falënderim që jemi vetëm për Allahun subhanahue ve taala. Zotën tonë falenderojmë për këtë fjalë dhe udhzim kërkojmë <coughs> salavatat selamet për shëndetit më të mira, mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili anjëk rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do të ndajmë disa minuta para hutbes së xumas, çu shfletojmë diçka nga Kur'ani Nga fjalët e pengamberit tonë Sërallahu aleyhi sëllem Dhe komentet e djetarëve të muslimane Falem Dishkarët rëndësisë Punës Dhe qëllimeve Planifikimeve Ek shtu marad Sotë të flasim Për një tem shumë të gjan Shumë të rëndësishme Thelpsore, qenësore Por se Dhe të mundojme me në gjeshë Nga se tema është ë, e shtrir gjatë në histori e kështu mërat Por se duhet që të hapim dhe të flasim në mënyrë që t'i prekim pikat e plagëve me shprejst të, të shëringit Do t'flasim sot me lejnë Allahu të barek e vëtjara Për nevojen e kuptimit të fejtë së Zotit Gjelle Gjellalu hu ashtu si shka zbritë larg shpërfrytyrimeve, larg coptimeve, larg cungimeve, larg tekave, larg dëshirave të njerëzve eksemarat. Islami i Zotit Xhellalul ka zbritur në Kur'an dhe e ka shpjeguar Muhamedi aleyhis salatu wassalam. Dhe shokët e vet e kanë mbarë tek të tjerët çasto që kanë kuptuar për pejgamberin aleyhis salatu wassalam. Mekalimin e kohës me hyrjen e njerëzve të ndryshëm në Islam Sicili çka ka ard prej një populli ka bardh nga tradita e vet dhe ka përzime fejne e Zotit te Bareke O te Ala. Andaj si çdo popull, si çdo popull që ka inë islam, ka përzin nga tradita me feën, edhe populli jon i ka ndodhe njëjta. Porse neve në histori, neve në historinë e Islamit krahas a uh, fillove të muslimanëve jemi më periferik Pro, jemi më në skaj Pro, janë Arabët, janë Persianët Janë Bizantë, Romakët Pasta janë e, Turqit Ekshtu Marad Ate janë të cilat kanë qenë baza e historisë Së muslimarve Andaj së të të flasim e lejnë Allah Utebare Kjovëtala për disa pika Të cilat njërzit Njërzit mundohen Që jetet e tyre Në basë të tekave të tyre Ti më bështjellit Me petkun e islamit Por se, por se kjo është një rëzikëshmëri e lartë Kjo është një rëzikëshmëri e lartë me, me konsumu helm Me konsumu e diçka të, të pa dobishme Vetëm se është mboshtiel me mboshtielsin dhe emrin e mirë Kjo nuk ban dobi A noj sa so njeri për, pin helm Konsumon diçka të pa dobishme Madje dhe damshme Për jetën e vetë Vetëm e pretekës në sa ati ishkru një laqë E kjo i ka ndodhe dhe fejse zotit të bare kjo e tjala Dikush e kam pështil një diqka Prej helmeve ndryshme Dhe ka shkujt ati islam Dhe njëzit thonjë po qaj e po shkru një islam E Allah u gjelonë në mësojnë neve në Kur'an Që ti prekim thejlë bët Ta prekim thejlë bin Ndë pingamberi jonë sallallahu a.s. Shpesh dhe gjondë në njerë Në kone vetë Por në një njeri Si i thoshin sahabët Ja Thonë, në sullallahu kipështoj Thonë këtikushja Rasulullah ki filani o jo, besimtari mirë Përëmësa më doke ku e diti Për i ashtë qështu dogët Por se thelbi Me e prek thelbi në sendeve është diqka Diqka tjetër madje Qështë që a shkonë edhe më largë Zotë i unë të bare kjo e tjara Për nga më berit tonë I ka zbit ajet I cili pastaj është ngushluë me një tjetër Kësë ka qenë i fshtir Në fillim Disa vite për nga më berit I ka zbit një Ku thuhet në ta, që ka thuhet Thotë Allah u gjelluala Thuaj, ma edri, ma ju fëalu bi Uala, bikëm Unë nuk e di Tardhë mëntime Që ka ndodhë me muë Ku përfundoj une Kështu i ka zbit ajetë, Kur'an E asë për juve Dhe i dhisa ka zbit Ajetët ku Allah u gjelluala thotë Takemi fal Junain, çaj ke Bodniar, çaj kimunesh me Bodniar doni gabim me kështu me radh dhe se ti je prej banorëve të Xhenedit eksumerr. Por një periudhë gat pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam ka qen duke jetu me ajetin se diçka ndodh me mua. Dhe nuk i ka dhënë vetës garancia dhe sigurime eksumerr që ishin njerëzit e shoj në në botën e tashme po po jetojna. Përsa ti përmend mi pikat, do të përmend disa prej pikave shumë të rëndësishme që njerëzit kanë devijuon ato dhe kanë ikë nga xhadhia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të bëvnë ndërsa për haditheve të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Kunzrimi Muhammedi i ibn Daud dhe gjithashtu Imam Tirmidhiu në libra të tëra nga uh, fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga bi Huraira, shoqi pejgamberit alaihi salatu wassalam, thotë kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë inna llaha qad adhhaba ankum ubiyata aljahiliya. Thotë pejgamberi alaihi salatu wassalam ka thënë hadith Allahu e ka larguar për juve Ubbije të ljahilije Ubbije do më dhënë mburje Mburje, frirje e ignorantës Mufri me kabile, mufri me kombë Mufri me nësionalitet, mufri me namë Mufri me qka do koftë Thotë për nga meri a.s. Ua fakhra habil eba Dhe Allahu e ka larguar të krenuarit me babalar Arabët Arabët Gjënë më të madhe me të sënë janë krenu Qëra ka qenë baba Babalar, babgjyshi Asëllart ka shku kjo fryrje Dersa Zotë i ongjeloa ka zbita jetë Andoj për mësame ka parmen në hadith Arabi e ka matë njerën pika vjenë Kanë e ki babë qëto Nëse e ka papabën po vetëm, e ka marrë në konsideratë. Nëse ka papabën po vetëm, s'ka as wan kurjë hiç. Andaj po e them se Allah e ka larguar këtë. Andaj Ebugje lipse se ka vranu Islamin, se ka thënë do të më bë papabë barabar me Bilal, i cili nuk i diet baba. Do të më bë papabë barabar me Suheyb ibn Selis, nuk i di pikavjet. Do të më bë papabë barabar me Ropin, i cili s'ia di baballart. Po a do mi ha ditë si koti më voj? Tot pengament Ali sallallahu alei mosminun taqiyun au fajirun shaqi. Njerzit janë dy lloje, besimtar i devotshëm apo ha, njeriz thurur po anjalam. Njerzit e komplikojnë jetën. Pika vjen, pika s'vjen, çfar çfar, çfar familje kë, far nacionaliteti kë që, kështu me radh. Po e them se njerzit janë dy lloj. Ose jenetli ose jenemli. Ka më shumë. Ose jenetli ose jenemli. Fatallahu alei sallallahu alei An tum bnu Adem. Ju ni bit Ademit. Ka të njerëzit janë bitë Ademit. Alay salatu wassalam. Wa alamu min turabin dhe Ademi është nga nga dheu. Po njeriu mundohet, mundohet të mukrinuar me babën, me babgjisht, me kombin, me vendin, me gjuhën, etj etj, prej ta ditave. Po eon sa thot, ai nuk e ket ta dëmit po. O baba jot, babgjisht, zinxhirit përjetë. Gjëdhën janë i kure që në zinjirin për pjetë Kumërin të Ademi Për të Ademi të s'ka Ademi në Allahu qëllera ka kriju prej, prej dhejët Ather Që kam dalon mu piti kër bashkin api dhejët Ti pitoke, un pitoke Pse ti majmir Pse mu konë ti majmir Se ke linë për shemë të azojnë amë një vend Thotë a.s. kërë nuk existon Allahu ankum, e dhebë anë kumë E ka larguar Pasaj të të të të të të të të të të të të të të të të t Bi e kuamin, innëme hum fahmun, min fahmi gjëhen nëme, thotë Alej Salatu Selam, ose, do të braktisin, do të lan, disa njerëzi, mburjen me babalar, të cilët janë qymir, gur, izi, pregurve gjëhenemit, apo Allahu Gjelle Gjelaluhu, do tiban që t'jen tek zoti sikur bubjela. Ja, lloji i insektëve të tokës, të cilat ushërohen me çka? Ushërohen me mendycija. Rrinë për plehra, rrinë për lop, ku kanë mendyci ato shkojnë aty. Thot Allahu sallallahu selam, ose disa njerëz, sepse ka thënë në Kon Arab, mos janë bo sahabe di sa Herë pasere, kërë ka i për nërvoza Kërë ka da është dika në më nënëshmu I ka dhënë, ti je babes, jam babes. për filan babës Unë janë për filan babës Për nga me samë që dhëtë Ose kini me lanë që të punë Ose Allahu do t'ju banë njëve Si kur këto bubxhelat E leti të dëfa'u bi enfi gënë neten ja. Të cilat rrinë në për Në qëfar? Rrinë në për plehra Apo? ka disa insektë Allah e ka kriju por ibrat çfarë ato ku shohin ditçi ça ti shkoin thot pejgamberi sa duke e nënshmu simun u shpogënu me bambantan çka ka faj dikujt se e ka n i bab tjetër andalleh sallallahu alajhi wasallam e jdu kët këtë qështë. kjo është hadith i parë se ne ka dhënë pejgamberi alayhisallatu wasallam dhe këtu ka një shenjë ka ndonjë etarë se as një popull nuk është i ngritur mbi një tjetër posme takvalloh etani na do flasim për Islamin e Muhamedi sallallahu a.s. Adit tjetër së në kanë zhin imam Ahmedi në musledin e tina nga ebi në nadrate, kënjeri thot më ka të reguar një shoki pengamberi sallallahu a.s. i cili ka prezentu e ku pengamberi a.s. dhe sam ka qenë haqë. Për e mës. dhe sam ka qenë haqë, dhe në haqë e ka mojt një khutbët gjatë. Êshtë e shëruar, khutbëja e lamë të mirë se pengamberi a.s. dhe sam ka po vetëm njëher haqë. Dhe na të haq ka lam porësit të shumë ta Pre këture porësive që ka thonë Ka thonë sallallahu aleyhi sallam Para më ndoni, viti i nandë i hijrit Edhe një vjetë ka ndru jetë Për mësama, jo konë mesoq i fundit Para këtë njerëzve Ka thonë sallallahu aleyhi sallam jo, Ja e juhën nësë O ju njerëz Këtë njerëz, i ka thia O ju njerëz Ela inë rabbeku muahit Vërtej zotë ju vështë nji Një, një zotë ju ka kryua A që ka E folë gjuhën Gjermane Edhe atë që e folë gjuhën Shqipe Edhe atë që e folë gjuhën Arabe Edhe atë Angleze Edhe atë Turke Edhe atë Indianë Edhe atë Japone K Një zotë i ka kryu Një zotë i ka kryu Thotë për nga mërë Alejë salatu së salam Wa inne e bakum muahit Edhe babën e kini një Këtë vini për të ademi Alejë salatu së salam Këtë vini Për të ademi Alejë salatu së salam Ela La fëdhle li Arabijin A la ajemijin Thotë sallallahu aleyhi sallem Med vërtet Pa dëshim Ska dëshim këto Nuk ka Mbiv lërsim Për arabin Mbiv jë arabin Wala li ajemijin A la arabi E as jë arabi së mënët mi jib Mbiv arabin Wala ahmara A la aswada E as i kuqi mbizijun i kutsht të Arabët është afer të bardit i kutsht në gjuhën e Arabët përdorit i bardit nuk dalot i bardit për zijut ola esu edhe ola ahmar e as i ziju për i të kutsit për i të bardit thot salallalli a.sallam illa bit takwa pos me takvulluk di kushme me dhanë po kër kanë qenë njëzit primite dhe maherët e kështu me radhë kanë pasë raticizen i bardin i ziju njo Edhe sot njërzit Kur të shohë indikanë që sështë i ratësës vetë E ninat ma poshtë Vetën e ninë manalt Thot Alej Salatu Seram I vetë mi dali mështë dhe vëzë shvëria Takë vëllëku Mi pasë tutë Allahu gjellë gjellë Pasë taj ka thonë Alej Salatu Seram E bellëghtu Kalu bellëga Rasulullahi Sallallahu aleyhi sallam Masi ka thonë këtë fjali Ka thonë e fjali tjera Por këtu ka indërvenu edhe ka thonë Alej Salatu Seram Aja u përsela Ajo përcella kët fjali, kët mesazh, kët porosi po. Po pra, i pite për vësem, sahabët. Thaan sahabët e ka përcjell mesazhin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ajo përcella se s'ka arabin mbi arabin dhe jo arabin mbi mbi arabin dini ndonjë vlerë. S'ka. Dhe këty janë dhënat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se argumentojnë se çfarë? I vetmi kriter me të cilën matë njerëzit është feja. Islami. Dhe votë shmoria. Apo, kjo është ajkriteri me të cilën Allahu i matë njerëzit Tani, që ka ka ndodhë? Arabi Ka pasra dita Jo, Arabi, katra dita Me kalimin e kohës Ka halë për nga Meri S.A.S. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju Deri këtu, ka qenë ketë Qysh ka qenë për nga Meri S.A.S. Gase Ali S.A.S. ka thanë 30 vite pas meje Qyshja mune, ka me konë njësoj 30 vite Pra, Uh, 14 vite 14 vite Pengamere A.S. e ka përmenë që Do tjetë sikur kanë une Ebu Bekri Omeri Othmani radiallahu an Dhe Aliu Dhe Hasani Dhe Hasani radiallahu Anhu me gjmain Këtë njërë që kam bo Këtë e kam praktiku pik për pik I që ka po Pengamere A.S. Pik ka limit Hasanit E mandej Që doh, ka ndodh Ka arë mbretnija Ka arë mbretnija ba, Baba jale djalit Djalit jale djalit let Mbretnijen mbretni? Ka gjiku me fe Ka gjiku me islam Por se dë njerë Kërë që e më kur ka arë puna Djalit vet I ka po dikujt patrici Kjo djalit mbretit Ka praktiku me islam Mirë po shka Kërë ka arë këtu ngusht ka pak. Kjo djalit jem Kjo kësherin jem E kështu me ra Ndërsa Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Ali Ute këta skapot Djalit jem, djalit jët Baba vetë në paskon një ka të nërgoju Diani vetë në paskon e ka qërtu Qishë është e një orë në historinë e muslimanve Piksaj periude që ka ndot Ka njësë me u dopsu perceptimi fejës Qishë ka si në kone për nga mërejtë a lejtë salatë të salam E në kone ton, në kone ton ka mri kulmi Sot do të përmemi në disa prej fotografive Si është deformu e kuptimi fejës Si është deformu kuptimi i fejes. Si të dëshiron, si të sli pineve, me jetu jetën çysh doje vet, ke dëshirat miqun vend, ke darrqtimat miqun vend, edhe në von rahmeti pa shpirti. Smurret me pa rahmet shpirti. Nuk mundosh ti me kan rakigje me pa rahmet shpirti. Nuk mundosh ti edhe me kan edhe zinaçardhe me pa rahmet shpirti. Sepse shpirti ka rahmet, kurosh me rahmani, kurosh me Allah unjëli celalu. Përse shpirti nuk jeton me Allah unjëli, çfarë rahmeti li? A në shikoj njërëzë që farë deformimi i kam po fejtë së Zotë i Gjellë Gjellalu Dëshirojnë kitë që i fëtë mi ba Dëshirojnë mu të deformu Dëshirojnë me u zhvesh Mu qërodit Edhe për këta gjennet ka Jo Allahu Gjellaz viti ajet Ajet ma'u kullu mri im min hum A njët khule gjennet e naim kella Tha Allahu Gjellola A mus poddo si cëlli pi njërëzë me in gjennet Kursësi Dikushtot, që ishtë kjo kurse si, që ishtë pibje Dhe me, Allah i zdo me, ja, ja E ka po liq Allah e ka po gjeneti për njësë të mirë Për njësë të devotëshën, për njësë që i bindën Zotit E Allah u gjithë dhe në Kur'an A ketë po dojnë me i në gjenet? Së mundët Kriminell, zullumqar Gjunachar Së i bindët Allah u të hiq Së falë namaz, sjebë zë qatë, sa gjeron Së ban haqë, së nalë haramin Së nalë rak Edhe në fund a, a mundet edhe ki me hije Qysh a, Kjo nuk ku pazar Kjo fej Allah u të bare kjo të ara E sot me lejnë Allah u të bare kjo të ara Do t'i përmenu disa prej fotografive Apo prej shireteve Prej Pamjeve deformuara Të fejës Allah u gjiloha Sa t'jan përzi janë bo miks Ka mon janë një tradit ka fut në fejë Sigur që tham E men janë një një helm Edhe paketon edhe t'ambushtjel ilash Për filan Së mujen Ky më bështjelësi Nuk e ndronë realitetin Apo Ti të të mirësh helme Bismillah isha Allah i laq Njëtë është feja Nëse ti më ardhishka tjetër Po thuhu islam o kjo E nuk është islam O është një shka e deformuar Pika e par është kanë dhënë djetarët Njerëzit Dëshirojnë Islamit mi caktu Hodude Jo me hodude qëka i ka Kjo pikat e par Me këta hym Qëka dojnë me bo njerëzit Allahu ka zbit Kur'an Dhe ka qupe nga mber Ki Kur'an është i mbusht me ajete 104 mëcure Mbi 6200 ajete Këta ajete kanë me ana Kanë kuptim, kanë mësim Kanë liq, kanë vi, kanë kufi Kitë Këtë këtë 6.000 e diska ajete Shfar janë A i ditë njërë i pjeneve këta ajete Çka thuhet ato? Nuk i din na jetët, a thot në Islam o këtu, në Islam o këtu. Ka e marrët në Islam o këtu. Në këta jete çka çka ka thën këta jete? Mbi mbi 20000 hadithe të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Dortë nga pejgamberi alayhi sallallahu selam. Çka thuhet në ato? Do jom fjalë për anë zam vi kufi ka vnoj. Allah kan dhënë të or pika e parë njerëzit kanë me armën i zaman dhe për kta përmendëm se ka hadith të shumta nga pejgamberi alayhi sallallahu selam. Çka ka mëbo? Kan më dash me ibn u kallop islamit. A si ne tinë se ka qazoni islamin e pa sa njerëz do? Jo jo, ka dal. So ç'shto na, ç'gjoshin vjeçë që na djecë ç'shto? Ç'nimë një vjeçë që na djecë ç'shto? Dhe kjo i ndod çdo popull, mush mendoni se veç neve na ndod. Me shkudin e Arabi kanë dor tradita. Me hapri tradita do të ka dal sa për islamit kjo. Do shta do shta as hiç nuk ka skualidha jo islam, as e ati pa i thotë soi islamit. Me shku në Turqi Ndodhe njëta, me shkunin din, ndodhe njëta, me shkunin rusi, ndodhe njëta. Me shkunin Evrop, ndodhe njëta. Çka ndodh? Muslimanë të shpërndarë nëpër botë, traditat e popujve të vet i kanë përzij me fe. Apo, i kanë përzij me fe. Madje as lar kam rrisa se njerëzit kanë kanë shkruaj libra, çish do të muvesh muslimani, edhe ka futur dat traditën e vet. Veshët këto veshët ashtu veshë, pislav. Jo. E si është ku problemi? Problemja se njerëzit Kufit e Zotit Dojnë mi largu, mi vnu kufit e vetë Pas taj mi qujtë me emra A do kjo është defekti i par Muslimani shka duhet me ba Nuk duhet me thonë Që që tu na pivënë na kufit Na po pajtomi që tu minu Jo duhet me thonë ku janë kufit e Zotit Duhet me pytë ku janë kufit e Zotit Cili është harami Cili është halali Kështë dhënë Allah dhe shka s'donë Jo ti me thonë, puni mirë jam O mu mdo zotit, o kapetit ish do të do zotit Po që? E, ti dush me vet, cilët janë shenja që mdo zotit Jo me gjikutit që të do zotit Apo, që ka thale i salat dhe seram Ska mbi vlerësim Arabin mbi Arabin Po që më pësëm ja u ka këput Që më stojnë Arab, neve nga ka zbit shpad Nga për neve është pengamberi, jo, ja, s'ka Andaj Bilali është muezini Muhamedi Suhebi ka qenë për i shokve Nga të pengamë e seram Selman el Farisiu ka gjithmonë shok vetë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam, xhilafet din kurë kanë, kujë kanë. Çrë kanë familjar vetë, që vet, shtojnë për shembull Radhhidh dhe Shijat. Ja kanon e Abubekrit, Omerit, do thonë, e mfunë ka ardha Aliu. Apo, mfunë ka ardha Aliu vetë. Kamujtë më lanë vasihet që shtojnë ata. Aliu është i pa, por jo. Apo, madje pejgamberi sallallahu alaihi hiç. Këtë familje më kanë vënë bi Fatimes. Dhe kjo, është, kjo është e çuditshme e Muhamedit sa selam se ska se djalë, a, a ka ka ndër të madh dhe ka autoritet madh. Çka lån djalë hiç? Ke familja po e unsam, ku na ulët? Hasani dhe Husaini, të cilat janë dy djem të Fatimes, pra vin Kaçika. Vrin ka Kaçika. Don, ska ska djalë. Nuk, çara e kanë llogaritë si moskiz djalë, shkodheti. Atë i kan dhan, ai është eptër. Ati ska ska djalë, ai është Kjo është farën e sost e ko E Allahu u gjeluar, ka të një në shenje këhull e pëtar A i shkatë kojnë ati ty, a i është e pëtar A i është farë e sost Andaj, kjo është e, pika e par E deformimit të fesë Allahu u gjeluar Kë njerëzit dëshirojnë Gjenjen shka e kanë me lëgjitimue Qëfar forma merë kjo? Shikoni, e para Pimatë ndjeshmës Mali Pasuria Allahu Jelle Jelalu kazbit një grumbull varqta jeteve. Të cilat forçska flasin për parën, për mallin, për pasurinë. Marë këtu, nxjerë këtu. Këtu se ki drejt me fitu, këtu e ki drejt me fitu. Kjo nëse e shkruani e keni Allah. Këtu nëse se shkruani se keni Allah. Kjo ka mot, kjo s'o ka mot. Ajete. Hadithë mos flasim, hadithë shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti zon peon sam detalet im të ka thonë kjo haram. Kjo haram. Arabt kanë pas haditha Se si, si kanë mblesë, se si, si kanë shqit Për nësam keti ka të rritu, nuk ka vdek Për nga mësam vetëm se qa ka pas traditja ka hek Dhe ja ka pru me islam Pika e parë se njerëzit dëshirojnë me deformun islam Cilo është Ligji i pareve Dhe kjo është në botë, global Cilo ligji i pareve Ligji i pareve është se Gjënjeri nuk vetë puna halal Nuk vetë puna halal Thotë a mund është me mështim punë Sollenëni ti thonë, e ka ta, para se në më shtim un pun, un i kam do kritere, nuk kanë halal, ose paosnta haram, ose paosta korrupsion. Si vet këto fille? Çka vet? Ai thot, shtinë në pun. Ku me ku du shtinë në pun? E kjo çfar? Pastaj ku ti hiën pun çka ban? Po dunia m'të vë du me dërsën tëm, kjo halal. Shikon jersi e deformojn fen Allah u gjelu ka dal. Ti parasim i para një dosh me vet, se nuk munat islami me ta legitizimu këto çditë çkosh. E shet inionin Shetë raki, vallaj njerëzit njerëzi gjallë, se të vazhdojnë njëjtë me ojënë, jo vesh të na, mbotë. Thotë halalë, shka me bo, që shtu bota e lipë. Ti njerët i dhu, shiko me raki, këtë parë një të përlijë. Thotë jo, mësë me shkitë raki, nuk shkonë. Plotë prej marketeve, apo shka shesim, të nuk jemi për me gjiku kërkam, po flasim fenomenë. Nuk kemi dikual me donë ti në gjenem pa me shkuja jo, jo. Ne në dovolë për fenomen Si që le dinë pasaj dispozitën e vetë Pilotë për njëzë shka thënë Mësë me shi cigaren nuk, nuk, nuk vle njëri as bukën me ble Për dhe ka njëzë kështu thënë Me heku në cigaren për i dyqanit As bukën zbën me më ble As nuk djenë as qumsin me ble Pse se e ka paketaj Qumsin cigaren Kjo ma e leta, ma e leta që eksiston Se të cigaria ka mua bet Në të rakia Të rak Të kamata, të rishfeti, këtu s'ka më abet, s'ka polemik, t'u s'ka diskutim. Me gjitha ata njështë ka dojnë me ba, dojnë që gjitha akte trektare dhe raporteve me të cilat ato i fitojnë parët, qëfar dojnë? Thojnë, islami mësë në përzijet neve, a mandet në i legjitimoje. Qëllë më dhonë kjo? Ajkur nuk e vetë hoxhen që ka thotë Korani për ketë trekti temën? Ajkur nuk e vetë hoxhen që kjo punë e emja është halalë? A më që këtë do më i dhe në ogjës? A është në regullë këtë? Që, që, o, imponim i islamit që kjo në regullë. A ba? Sikur që sot, përshemull, bota për nëndimare, s'fardon, ligjën e kamatës me e ba se të pa diskutushëm. Premis është ajo. A të dojnë, s'ka, s'diskutojnë a këtë punë. Ti të i të këshirë në islam, vabaj, shumë diskutotë këtë punë. Ma dje, jonë diskutotë, këtë, kët Radikalizm Pse, pa tjetër në këthot, sistemin bankar e kena me kamat Sistemin bankar e kena me kamat E tani që ndod, ndod, ka ndodh, që ka ndodh, muslimali që athot O gjos, ka zhide, ka zhide, ka zhide, gjithmon ka zhide Pe nga meri Alei Salatës e më kur ka arën me dine Me dine, a rap me që ka më punu e? Me kamat, kush ja u ka imë punu, jehudit Për nësa nuk tha, avala, zore kini jo përdi që këto këshi, këto këto ka kanë shumë, këto e pa në në sistemin, jo, jo, zbitën ajetët, s'ka kamatë, që me bëkë, njësja punës. Prish i këtë atrektit, Allah u gjitha zbiti ajetët, surat bëkara, faqëja e para fundit në Kur'an, për shfarash, për borqin edhe për, për shfarë, për kamatën, një faqëja ajetët, për shfarë, për kamatën. Latë të dhlimun e vëlatë të dhlimun Allahu gjeshë ka tha Këthani kitë trektit dhe raport që e këni pas me kamat Mere kapitalin tanë leje tjetërën Dhe njësë pinë fillim Pse, shka mundë si Pra, nuk erë Muhammed e samë Ju tha njërëz e qati ku e një mira Jo, ndryshoni E njërëz i shka dojnë E parja të pasuria Dhe pasuria është Pasuria është gjëja ma Endjeshme mbot Gjëja ma endjeshme mbot është pasuria Nuk lëviz diçka mbot vetëm se ntakim e pa pas prapasken e parë kë. Muhammed. Kjo ndodh në gjitha format edhe në fe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka shliruar Mekën, kur e ka shliruar Mekën, ka pasur shumë pasuri, ose ka se kanë hyr shumë njerëz në Islam dhe ka, kanë pasur shumë pasuri. Dhe pejgamberi alaihi salatu sallam, në bazuar në mësimet kuranore, Allahu ju ka dhënë, jap ju doptëve. Jepi njete që imanin se ka ko, të fort, jepi i pare Ka ndonë njëtar, shka argumenton kjo Nëse një njëri ka iman, më bështet është ajnë iman Njër zillok, moral, thot, shka problem, unë e mana A më njëri do të valla, unë si e si mështi njëfi, unë e lo ket Për nga më nësam, i zbitën a jetë, kip lot që ti rratë për çark Si mështë që i pshpare, ato të lojnë ket A të e më nësam i mledhi, të rive i u i pke pare Njëri thajar Ja dhape më sa. Tha a jo, kukuri, tha i osum dhave kurrjo. Ato dha sa sahabët dhan het, dha bol. E morën sa më vet, ja dha edhe dotjera, ja dha dotjera. Tha jam i ki nast, ajë më ki nast. Dil tash het. Çka ndolli, aq shumë ju dha njerëz ve parë, saqi sahabët e mdhoj encart. Fan raqqa li qawmi. Ja pengam sa muzbut, më ju ktheza ra emocioni për familjarte vet. Si u dha me kelive. U zbut për familjarte vet. A tërë për mësa miniti këto fjarë dhe tham ledhë mi këto njërë që kanë folë Dhe shkaj tha, o oh, ju njërës Tha, unë ju mbushtejtë e ju të imani juve Tyje, a i burë? Po, a, a i ki besu Allahot? Po, o sabër pak Tha, njërëzit po dahën me deve, me lopë, me dele Me hekra Qa jo e knaqë Tha, juve po ju metë për nga meri Allahot Qa, të nën pesgeti A po, njërëzit mi ti thonë se, apet njërëzit Më thon ti a pedo e vladin, babën, familjen apo parat? Me tër çto më zënd mediave, çfarë ne zgjethi? O thu për më familje. Po ti kështu s'blehet. E njerëzit ishin lidhë për parë. Atëher tha më sam, o ju njerës, unë dha pimaja të më parë. Çka vën diet parat? Parja ka ndikim fuqishëm në lëvizjet e njerëzve. E ban njerin ka veti. Njërin nësa tu shatu të ofendue. Çitja në kafe. Me gjithë kafe edhe një zarf Valla i ki që ato të, të shamët I këthen shumëzim për lavdata të mdoja Se kështu i marum njeri Kështu i marum njeri O është i kryu më njën stikt me pas mal Andaj malin gjunë arabë Që ka i thonë anim Si të të nxire të janon në thana Njani me të përme një punë biznis këtik i lëvërdit Të janon, min e her E Allah u gjele gjele një zhbriti ligje Thanë regu, do të bani trekti, do të fitoni pare me k Andaj, pika e parë Që njëzit kanë deformuën në islam Dhe kanë përzime tradita, cële ashtë Dëshirojnë kitë aktët Mi ja oba halal Që të pak raki, që të pak zina Që të pak, thot Në gjipt Në gjipt E kanë detiru miftien Miftin, miftin Mufti i njëshin milion njërzve Nalët e gjash përcin musliman Egipti Nalët e gjash përcin musliman Katër përcin Krishter, 96% musimane kanë detyru miftijën me vetë për ato që ka punojnë shpija publike, zinaba në jo me pare. Aja ka hadhalo jo? Se me djerë se fiton edhe ajo. Edhe disa bjogjallatë kanë thonë hadhalo e ka. Pa, hojqa blejet, se njerë është, hojqa blejet. A ma zoti gjellë gjellatë, që ka i thotaj? Që ka i thot ajo dhe ajo? Apo, dhe ata që ka i kanë djerë në emisiona? Po halala ha? Qiko ku shkon të deformimi i fejes A në nuk e kemi Sin Arabi, sin Turqi, sin Indi, sin Rusi, si Tena, sin Evropë, sin Amerikë Egzistojnë këtë përzirje Mundohët njeri atë qefin e vetë Hoqën në shkruma qëto A aqën e t'liki A në të në ruar që më t'lik Muslimani të më konë majnalt Dhe shko One du me ditë zoti a i knasht Edhe hoqën gëmë t'abot alqinin Edhe hoqën gëmë t'adan në shkrimin Zë bandë do bitë zotit Për nga mërëja lejtë salatë të selam Me kathirë migën e, kathir, e vetë Abbasin Dhe halën e vetë Safijen Dhe qikën e vetë Fatimen Dhe gjallin e agjiz vetë Alijun Dhe gathon e sikët A ju kanë familiar po? A ju haqa jenë po? A ju halën e me po? Ngoni Hadithës e i Bukhari Ngoni Ka thonë punoni për Allahun Shpëton e vetën e juve Nuk ju baj dobi të zoti asni send Mështë më ju shkoj e menje se unë Për nga mberin Allah dhe kam Nip e kam mune A qikë ka vetë më thonë, babë e kam mune këtë Ali më thonë, gjallëmigë Gjallëmigë e kam Hala vetë më thonë, po une gjallëvdhavje e kam këtë Qka i thonë, në samë Laughni anë kum minë allahisheja Kur gjansë ju bajnë do bitë e zoti Shpëton e vetën Shpëtoje me punën të tëne E njëzë që ka thonë, po thotë kebe hoxha Jabani këtë ato shka duhet Kun shka duhet, qka jabani E nuk mundu shpë Abasi A, gjaj për nga me sami ka thënë, mëzga bo me menu se unë të shpëtoj Po në Allahu nëse kam kërgjoh Si unë, si ti, si unë e unë jam robë, munë ka bo për nga mërë, ti e të njëri thjesht Në Allahu nuk e kena farefis hasha vë kella Allahu gjaj është një madhë Nuk shkojnë dhe Allahu farefis njëtë Unë e kam këta, unë e kam ata Ti me Allahu në këjvesh një raport, robë E u lëkokëm Banëjse e kër një fortëti e karameve, kjo është ajo që ka shpëtond Allahu te bareke ve taala. Kjo është e para dhe kjo më e gjana, por se do ti për ne di çfarë filozofie etj. Por pika e parë që njerëzit deformojnë kanë dëshirë akt të tregtarëve dhe mënyra se si i hin të, të hirë dhe të dalërat e pasurive me i bëh hallall. A nuk pishën janë hallall në esencë. Kjo është e para. E dyta, cilë është nuk doin feja mu porzi njerëz të njerëzve. Slonë mu përzi feja një të të njerëzë Ama kanë ndëshirë Hoxha Kështë ku themi hoxha, islamin e kam përçalim Feja Kanë ndëshirë hoxha mi au legjitimu me islam ato Apo Kjo është interessant Ti, ti thukë shtu Feja të përzit edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu Si të dilë shpi shpi e feja të përzit Si të këthej e shpi e feja të përzit Në raport me katë doqësilës Djaftas majtas ti feja të përzit Nuk të le më përgjie A do të gjitha feja Këto bota që shto e ka vendos Pas taj kjo nuk o interesant Kjo nuk o interesant Interesant e dikur o Interesant të munirën e jetës si A po be hoxha e kena mirë Ti se le hoxha më të përgjie Me të kazu Kur'an dhe Hadith A ti do ketë, ketë hoxha me t'i ba miratim Ska mundë si Nuk ka mundë si Hoxha mundët me t'i ba Allah o nuk t'i ba Zotit e bare kjo e tjale Andoj deformime tjera që anë Realitetin njës nuk leon me ja u prek As një tradit grims tuk, nuk leon me ja u prek Ti tuk shikë ka full Allah në Kur'an Ka full pengamën sam hadith Ka ndon imama të mdoj, ka ndon e bo anife, ka ndon imam shafiu Falimin derit, jo E pas taj, kër ndroj njët njërzit Kër të dhe në puna me ja u legjitimu Të dhe të legjitimoje o që Legjitimoje, që ka mund të kjo A dhe kjo e deformim Por nuk lejojn realitetin me prek Islami, a realitetin çka e kanë donë me legitimu Islami. Apo mirë na, çu thonja, e na mirë. Në no, mirë na, e na burrat mirë, e na human, ekstremal. Jo. Fej Allahu u jeliola përzi realitet. E tham gjithmonë mëna shembull pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka lëndë vogël dhe të madhe vetëm çu ka përzije. Na Hajj. Për me ndëven aderse Hajj. Për se ku goba Hajj. Nuk kanë bë arap nisent. Në haqë, se arëpë, kam bo haqë dhe më harët Vetëm se për nga mësëm e kalivrit Ndash para, ndash pas Pak para, pak pas Por qemull, jehudit Jehudit kanë thonë, kutë hinje si firi në vi Me dakik Për nga mësëm ka thonë, shtijin e pak Apo, është thaditi për nga mësëm ka thonë Për i bereqetin si firon me shtijin pak Qa me shtijin pak, mu su gut I to angër buk, njën i dhotë Hini dakik, ha buk Pse, nuk o, nuk o vi Nuk o vija jo, pëse, se jehudi dhëshin vijo, ja, është vija, po. Për njëri dhëtë, iftarin, që ka tha, iftarin, atë e kishin vijë, si të hinje, të kiki, që ka tha për njëri dhëtë, s'ka problem, nuk ka vërën, pak para, pak makë, nuk prishpun. Pëse, njëri dhëtë, o gjo, po, a nuk ka me takvima? Po, a pe kupton si takvimin, seftë, kushe ka vënua, takvimin. Jo rris dot, almost me vërdor taqvimën, jo jo, por dorë taqvimën. Po pejgamberi sa ideja e tij cila u kon, me formu ideet pa varur nga traditat e njerëzve, veç me islam. Andaj kan kanë ndëjtarët, kit Haxhi Muhammedi sa marrë lezejë. Marrë lezejë Haxhi Muhammedi sa sallallahu alaihi wasallam. Dhe lezejati, arabët kanë pas këtu Muhammedi sa kundër. E arabët kanë pas këtu Muhammedi sa kundër. Psi ka shku kundër? Sa Allah i ka thonë. Jo ç'i shtoj njerëzve, ti ç'i shtojsh. Se kë pejgamberi Andaj Allah u gjela, i ka ndruhe traditat. Kjo është edyta. e dyta. E treta, cila është? E kjo është e ndjeshme. Shkoni, musliman kanë histori. Jo histori që ka shkër e shkumë si, si cëli. Historia ojtë senë e ma ndjeshme i muslimanëve. Musliman të parë, dhe këta e pranune dhe evropjant, dhe përëndjimoshka janë të meqën për tëne, kanë dhe neve historin që shkruën e kanë su musliman. Njani mu hunqë, Mi thon babajë shit vet fol. Un e po shkruaj. Ja, kështu. Po, kjo mundu mund roman. E çka kando histori, histori do fakt. Arkiv. A kando, as kando, celëndat kando. Njëri thot, "Se di valla çetar ka vera." Qeta, kur ka ndot? Ne era duhet histori. Çish me shkruaj na kavera ka dimni. Kur ka ndot? E musliman të par e vnun liç. Por merujt hadithin e Muhamedsam, vnun rregullat hadithit. Apo, er njëri dha, ka thon pejon sam, alo alo Ku e ke morthë kët Hadid? Ka kazu filanin, bera filanin? Ha, ku inita ku? Ku te ke ku e ke morr bi filanit? Ha, s'ka thon pe an sa. Ju jovna juve. Njoni thot e kam takun një ka i njerin, për shembull, Medine ma ka kazu ni Hadid pe pejgamberin sa selam. Imam maliu ka thon ku e ke morthë këta? Ku filani, po bera ma filanin, filanin këta. Ti ku shije ti? Ma kan i takuti. A e ke takuti doni shof pejgamberin sa? Jo. Pi shok ve shokëve të zamë jo. Po dën se ke taku kur e ke taku. Nçelin van, kallzom ku e ke taku? Qeket datë, qeket muj, qeket vitë në filan venin A, oh, kjo ranë E po në asë nga du da shtu me shkrujtë palavra Hadith me shkrujtë E qka ta në Evropianot fanë Nga e ka në mësu historien Shikot njërëz i sot Sa prinseneve Nga ja o mërkit historien Nga o të përsin nuk ka qashtu Se? Po thot në televizor për gja ka ta Në televizor A, Shka të në rajna aty A, Qysh anë qashtu Qysh jo Shumit se e asaj shka shetitet prej historiet njërzve Nuk është ta marë Andaj, istoria është shumë punë në njeshme Që ka duhet me va? Duhet me morë prej muslimanve Kë nuk do më tonë pëj muslimanve Ka dhe prej muslimanve që ishku një istori Qa është që të qishë është? Ka ma dhe tani dhivra ka ndalë Istorinë e muslimanve e ka shujtë Qa është të qishë është dërni arë ma mirë Se si sa tisa pëj muslimanve Qe? O s'kam interes, që ishka ndohë për shkruj Andaj A bó të drejtat e famëra, të drejtat e gruajës, të drejtat e këtu më radh. Apo tani kanë pak para disa ditëve, ajo data e organizimeve për të drejtat e gruajës. Çka ndodh? E japini përshtypje se gruaja është e shkelhtë. Është shkelto. E ndonë që në avorganizimin e am lidh me mekanizma me njerëz me me të dishëm, shkolluar më këtu më radh, mia kthi drejtat. Kush do t'u dosh mia kthi drejtat? Çeto njerzi, çka doin më akti drejtat kur tja lexojsh historin, këta doin më akti gruën kur ka kon rrob. Rrob. Deri para 200 vjet dhe kanë histori, e kanë diskutuar, e kanë diskutuar. Gruaja a ka ADN-n e njerrit? A ka titër ADN? Do nuk jam pa fjalë që kanë të regjistruam në arkiv. Tandisëruan në Izraelën më të vogël në Amerik. Ajo gruaja me ADN, -në? a e ka Damarin e njerrit? A ka titër Damar? Diskutim. Në fone njeri kana Ta një që ata Eki një shkel grujëm Pse eki një shkel Qa eki nabona grujës Ja eki një shkel ti Në bot Në bot Gruja ma privilet Se një islam nuk mundet me eksistuhe një, Shiko njerëzit mundet Në palavra me të bind që i shdush A në statistikë së mundet me të bind Në statistikë së mundet me të bind Hini një shkruune Ledzonatje Sidomos trit e muslimaneve që duhet me përdore internet përdore, shu e statistikat sa moralitet e banë në përbota tjera te që ta që ka thoi na të drejtet e grave i kena arrit dikur në 5% a këto këne ka musliman këto 5% që e opin drejtet e grave a një taman, hajt i shirë me statistikat sa ka ndal pi uve djem a moral as babas në nësë ka e ka ba djalin në hotel e ka që në shpital, ka thonë mane, se duhe hajt i këthemi të musliman sa ndodhë kjo Si që le ditjallin e vetë Si që le ditjallin e vetë Apo E pak ta e ditjallin e vetë E atje me statistika Me statistika Cindra mija, cindra mija, miliona Sa gra Gra Të cilat imponon në bo amërritet Imponon Ja imponon Ka gra, kan, tani ka në bo një sondaj Gra tësët ka në bo amërritet Dhe ka thonë du mu pëndu Ka thonë sëmële shefi Du mu pëndu Du me lanë këtë punë Sëmële shefi E për nga mërë a lejë salatë të seram, erdhe dhe drejtoj këtë punë. Nuk ka dikush që ka po keqë, vetëm se i tha, munë është më mu këthije. Këtajo, për ndojo, drejtojo dhe zotit bareke, Andai, e bareke, u e të jala. Andaj, pika e tre cilë ashtë, thot islami shka drejtë më përpozin fej, në të gruja. Ama, qka dëboj e gruja dëshme miratue? Qishdoja jo me dalë, qishdoja me menu, qishdoja jo me jetu, apo beho gjoha qështu, kjo am A që shtu po, shko në blena gjeni osh, edhe këtu nja, shko në benjë një miftini, dhash në gjipt, jo këtu dëna në jena periferi, mbotën e madhe, mbotën e madhe, shkruje. Shikur që kam bo komisione, pas jetër e kena me mor kamatë, komision ka bo, i kam bledhë, disa prej, djetare, në shkruje që kamata, sot nuk vlenjë ajetet e kuranit, për sot. Kushe marat gudzim me thonë sot nuk vlenjë këto ajetet? Dikushe marat gudzim, sot nuk vlenjë këto ajetet A me pika e trejtë që e ka prek deformimin cilë a, nuk të lemu përzi e ti të gruja. Nuk të lemu përzi. Thot, kjo është primitiv, kjo është e mprapa më vetë, e kësumëra, na, na e kazojnë atë që le ashtë e drejta. Pasa ju e dinës e si që si, si, ka, që a kanë përqëllim ata me, me, me këtë pika. E, katër ta, prejtë deformimit që a kanë, boj, fejtë s'allahu të bareke, vëtë ala. Qële është ajo? Nuk ki drejtë me m Nuk i drejt. Cila është kjo? Ose ndi dhunja un musliman, unë jam musliman. Po, vim pikë kësaj komsie, pikë kësaj farefis, pikë kësaj nazionaliteti, por jam musliman. Mund të deg musliman i shka fol gjermanisht. A do të ski drejt. Ti supershim, unë musliman i thu, qimu, shka fol në indi, shka kines, shka gudorof musliman, si të ket, si të ket dënë fatkeciun e lutna, thotë jo s'lejohet. Çka e ke thotë ata? Ja Çfarë lidhim ata? Apo? Kjo qka dhe do nënë? I më ponim Ha I më ponim i mos mbrojtjes Pos në nivele të kufizushme Cila jo a thot po Përshimu dhe ti A e ki vla që ta po A i thoni me në qytet po Kidrejt me mbrojt du, për shimu, musliman, tërk, A mo ti du përshimu në musliman turk A që ka vështirësi O zot një moj E jo s'kidrejt Në arabia t'i ka një S'kidrejt Pse? Slidh kur gjo Kjo i thonë Kufizim i drejtës Kur an Ha, Allah u të bare kjo e tera Inë ekra me kumë indë Allah e të kakumë Maj mirë i pi uve të Allah O është maj devoqmi Ska ar arabi, pjo ar arabi dhe i zivi prit bardit Asnë i vlerë Me qka pos me takë bëllëk E tani qka thot E dhe qka ndohë Ti thua aban tani moqat muslimat jo. Pos nëse kini një gju Gjermani thot me Gjermani Turki me Turki, arabi me arabi, qyptari me qyptari E qka ndohë thani Vjen thot që kjo ndi ima që ka jepam dhe që t'i vlaj që t'u anë sahi ti t'u, po sahi janë e pësi kjo që t'arë nuk a sahi kjo është një imponim kjo p'i deformimeve kjo i di që i bje kjo i bje e sikur e bugjeli që ka i ka thonë muave në samë hek e bilalim që shtu i ka thonë di kuj s'atë, a bashkë kjo a, po që kjo a kur ti nuk t'le me edash d'lavin tanë muslimani cilë nuk e volgju në tanë o e muslimani ni kible e ka, ni nam Ama ato thon, jo ja, jo, ja, pse ti me, pse ti me voll gjallën atina. E peun sam bilolin muezin e la, ai ishte i Abisinis. Arab, arab te kishin ke tradit. Andaj kur i than, "Mavisam, a do ti me fol me neve?" "No, presidenca e madhe, hek e bilalin, hek e Suheibin, hek e Amarin." Pse? Ti and vogli ktoe sian kurgushi. E po i kem sam shkoi menja tha veç pak sa ti bi. Allahu jazz bi ti ajete. A ban e i largove ti Jezu n xar. Ti o Muhammed, bon i largove këta Në kërkes të atyre Ti e zulum qarë E kjo tani o bo sistem tani mo A kon moment A të her a kon moment, ka zbita jeti e ka ndalë Sëtë ku shenalë? E lusve Allahu që Allahu të, allahu të drejton shushin e muslimanve Andaj kjo në prej pikave të satja, të tjera, Do t'i përmeni me lejnë e Allahu të bare kjo e tëre Andaj, e, muslimani Nuk duhet të lezhon historin që shkot qefaj Po që shush historia Në kjena qef më konë matë mirtë Po kjo së shqonë shumë peshë Apo që këtë, apo bëgjën, apo të njërë tjena Kështu e kanë pasë arabë, kështu e qdo popull e ka Apo na, e kështu, jojo, muslimani e merë fejem për Koranit A me përshimu sot i gjenjë njerëzit, rakigji, zinaci, drëgirash, narkoman Ka, ka, ka vdekë në krim Thot, aja, a gjah, a mundët kimi një një nëtë As një vejë për të islamit se ka po Andaj, a, na mundëa me mashtru edhe hoqën Mundë është me mashtru edhe hafëzim K Rabbul Izzë Zot i potrave Nuk ma shëtërhoz Zot i potrave Allahu që kim i thënë Kim i thënë Ai kë Jo jo Allahu që ka dhënë men Ka dhënë men Ti e di Andë i tha Allahu te barek Ja vëtër në sunën e qiyama Njeri e di mirë كاكامو روقن الوشي الله ونتبارك وتعالى تزوتي انجل الجلالنا منصل مريمي ونا رمضان ودقشن وشندت ده ميمان الوشي الله ونتبارك وتعالى تشالله نا منصل مكوطو اسلامنا اشو زيش كزبريت الوشي الله ونتبارك وتعالى تزوتي انجل الجلالو تا دريتون شوشين المسلمين وتا وديسون شوشين المسلمين الوشي الله ونتبارك وتعالى تزوتي انجل الجلالو مسلمات كودشر الله تديمان يتيما الله بنياط الله تديمان المسلمين الله تبان جلل تقول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين